Заквічує, ніби коронує зірками з верблі до голобика. Нічого не каже їй, але невимовлені слова тремтять подібні до сполохів, на середині грудей. Квітко моя! І незначиме почуття обкинулося, ніби передвістя з болями. Не знати, що ким них прийде. Не хоче піддатися їм душа. А втіха коло Доні не гасне, Як місяць, Любим серпиком. Скоро скінчу. Стій, стримує Доню, Чомусь нетерпеливо, З сірим зошитом на долонях. Там її наука. Може я не піду? Несміливо питає Оленка. З мене сміятимуться. Хто ж? Учні і вчителі всі. Нерозумний сміх і грішний. Вони глозуватимуться краще, ніж цілий вік хвалять. Дар'я Олександрівна досадує, що вони сміються з її дитини. От-от схопиться гнів. Справедливий був би, але чимсь небезпечним. Нехай зникає в обширі серця, де немає йому чим горіти. Застала зіркота, звично за довгі роки. І стерпіла, як завжди. Муриться мати. Первісток її. Чотирма роками старший за Оленку підкорився страхові. Навіщо пережиток? сказав напевно з чужого голосу. Андрійко, найменший. Часом послухає. Малі думають, що мама темніша, ніж скільні, бо ті ходять з новими книжками. А вона старі читала. Так там була правда і серце. А що в теперішній? Злонастирливість. Відчуває мати, як день у день вони настроюють дітей проти її думки і волі. Діти очуживі. Різку, як розпачливу кривду, відчуває з того ніби рано від іржавого ножа, коли впікається і мучить. А що робити? Хоч кричи, не поможеться. Вони сильніші. Обличчя в неї з видовженістю і запалими щоками, з надто звуженими супроти звичайного обрисами нижніх повік, як і надто вглибленими очима кольору темно-сірого без гострого блиску. Але їх ясність відкинена бровами і косами в такому відсвіті, що нагадує попіл від згорілого шовку, і видається темнішими, ніж насправді, через неприродну блідість обличчя. Дар'я Олександрівна ніби спокутується у праздник, відболіваючи провину. З непотрібної гостроти до Оленки, що недавно мала в школі декілька низьких оцінок, не за своєї нездібності, а за пустощів і недбальство. Чомусь тоді можливо спобоювання сорому від чужих посміхів, мовляв, дурна дитина вас, Дар'я Олександрівна грізно нагримала на Оленку і мало не вдарила, хоч не збиралась бити. Однак не сподівалася, що з того гримання вийде. Дитя сполотніло, затрусилося плечиками і, ледве не впавши непритомне, відступило в куток. Заридало, а так гірко, в болючому плачі, тремтівши дрібною судомою, всі в хаті обмерли. А воно раптом стихло. І хоч тоді кинулися всі в ті хати, проте було як потеряне і, здається, занедужило. Потім старалося і принесло найкращі оцінки. Раділо за маму, якій неодмінно треба бачити гарні знаки в зошиті. Видно, так і не тямало до кінця, чому треба. Глянувши на зошит, Дар'я Олександрівна відчула, як болісно серце стиснулося. Такий жаль на себе. Роки життя віддала тільки вернути те, що сталося. Оленка під маминим гребінцем стала попірна. Вся в білому і сама бліда, з світлими очима і високо піднятими брівцями, як в тата. Кілька квіток біля її чола, здавалося, посилали блискучий промінчик на всі сторони як зоря, жила в хаті. Дивна тихість. Сьогодні так пильно мати зачисує Оленку, збираючися піти з нею в церкву.